9. fejezet 1943. március Lale utasításért jelentkezett az iroda épületben. Az idő lassan javult. Már egy hete nem havazott. Amikor Lale belépett, pillantása végig az irodán. Látni akarta, hogy Gita ott van-e a helyén. Valóban ott ült, továbbra is cilka mellett. A két lány szoros barátságot kötött, és úgy tűnt Dana és Ivana is befogadták maguk közé cilkát. Lale szokása szerint rájuk a csintott, röpkö mosolyan nyugtázták. A fiú a pult mögött álló lengyel lányhoz lépett. Jó reggelt, Bella, szép napunk van. Jó reggelt, Lale, üdvözölte Bella. Itt a munkád. Üzenik, hogy a mai számok előtt legyen egy zépetű. Lale lenézett a számokra, és valóban mindegyik előtt ott állt egy zébetű. Tudod, mit jelöl? Nem, Lale, nem mondtak semmit. Te többet tudsz nálam. Én csak követem az utasításokat. Ahogy én is, Bella. Köszönöm. Találkozunk később. Lale felvette a jegyzéket, és az ajtó felé indult. Lale? Kiáltott utána Bella. A fiú visszafordult. Bella Gita felé bicentve megkérdezte. Nem felejtettél el valamit? Lale Bellára mosolygott, majd gitához fordult, és felvonta a szemöldökét. Néhány lánya szája elé kapta a kezét, és közben a munkájukat felügyelő őröket fürkészítették. Leon kint a Lallét, aki elsorolt az aznapi utasításokat, miközben a munkaállomásuk felé baktattak. A teherautók a közelben rakták le és a tetoválók meghökkenve nyugtázták, hogy a lesegített utasok között gyerekek, idősebb férfiak és nők is érkeztek. Még sosem láttam gyerekeket Birkenauban. Csak nem jelölünk meg gyerekeket kérdezte Leon. Én nem csinálok ilyet. – Jön, Barecki, majd megmondja, mit csináljunk. – Egy szót se szól. Barecki odaért. – Látom, hogy változás történt, tatuvírár. Ez itt az új társaságod. Mostantól együtt lesztek, úgyhogy igyekez kedvesen bánni velük. Jóval többen vannak, de még mennyivel? – Gale nem szólt. Ez itt Európa söpredéke. Még nálatok is rosszabbak cigányok, és valami okból kifolyólag, amit sose fogok megérteni, a fűrer úgy döntött, itt fognak élni veletek. Mit szólsz hozzá, Tatu -vírer? Meg kell jelölnünk a gyerekeket is? Megjelölsz mindenkit, aki számot ad neked. Na, láss munkához. A szelekciónál lesz dolgom, ne kelljen idejönnöm miattatok. Amikor az SS katona elvonult, Leon kitört. Én nem csinálom. Majd meglátjuk, mi lesz. Nem kellett sokat várniuk, mindenki sorban Lale és Leon elé került. Férfiak, nők, karonülő csecsemők és hajlott hátó aggastjánok, ők pedig hálásan nyugtázták, hogy a gyerekeket nem kell tetoválniuk, bár néhányan, akik számot nyugtak a kezébe, túl fiatalnak tűntek Lalénak. De tette a dolgát. Rámosolygott a gyerekekre, akik várták, hogy a szüleikre számot tetováljanak. Egy-egy kisbabát tartó anyának megjegyezte, milyen szép a gyerekek. Barecki Jocsken halló távolságon kívül került. Vale leginkább az idősebb asszonyunk tetoválásával kilódott sokat, üres tekintetükkel élő halottnak tűntek. Mintha tudnák, mi vár rájuk hamarosan. Nekik csak annyit mondott, hogy sajnálom. Tudta, hogy valószínűleg nem értik. Az irodában Gita is Szilka az asztaluknál dolgoztak. Két eszesz lépett oda hozzájuk, mindenféle figyelmeztetés nélkül. Cilka lélegzetése állt. Amikor az egyik megragadta, és talpra rángatta. Gita nézte, hogy Cilkát, aki zabart és könyörgő pillantást vetett hátrafele, kiderelik a teremből. Gita nem vette észre, hogy az irodai munkát felügyelő eszez közeledik, amíg egy kész fejbe nem verte, egyértelműen jelezve, hogy térjen vissza a dolgához. Cilka megpróbált ellenállni, miközben egy hosszú folyosón az épület ismeretlen részébe rángatták, de a két tisznek semmiség volt az ellenállása. Megálltak egy csugott ajtónál, kinyitották és szó szerint behajították a lányt. Cilka felállt és körülnézett. Hatalmas, balbehinos ágy alta a szobát. Mellette komód, éjjel iszekrény lámpával és egy szék. Valaki ült a széken. Cilka felismerte. Svác Hubert tábor parancsnok, Birkenau főparancsnoka, jó megjelenésű férfi, csak ritkán látták a táborban. A férfi sétabottyával a bölcsizmáját csapkodta. Kifejezéstelen szemmel valahova a cilka feje fölé menett. Cilka az ajtóhoz hátrált. Megfogta a kilincset. Egy szempillantás múlva a párca már a levegőt szelte, és a lány kezének csapódott. Cilka felsikoltott fájdalmában, és a földre rogyott. Huber odalépett, és felvette a botját. A lány felett állt. Óriukai kitágultak. Nehezen vette a levegőt, a lányt nézte. Levette a kalapját, a szoba másik végébe hajította. Közben a botjával továbbra is kitartóan csapkodta a lábszárát. Cilka minden súhintásra összerezzent, várva, mikor sújt le rá. -Huber a bottal felhúzta a lány ingét. Cilka felfogta, mi vár rá. Remegő kézzel kigombolta inge két felső gombját. Ekkor Svájc Hubert cirka állalányomta a botot és talpra kényszerítette. A lány eltörpült a parancsnok mellett. A férfi szeme, mintha semmit bámulta volna. Az olyan ember tekintetével, akinek a lelke halott, és a teste épp követni készül a lelkét. Felemelte mindkét karját. Cilka ezt a gesztust úgy értelmezte, a férfi azt várja le. Egy lépéssel közelebb lépett, kartávolságra is, Gombolni kezdte a férfi zubbonyát. Egy botütés a hátán értésére adta, hogy siessön. Huber kénytelen volt eldobni a botját, hogy a lány le tudja húzni a zubbonyát. Aztán elvette tőle, és a kalap után hajította. Levette az alsó ingét. Cilka neki látott, hogy kikapcsolja az övét, és lehúzza a cimzárt. Letérdelt. Leeresztette Huber nadrágját a bokájára, de... Nem tudta áteröltetni a csizmáján. Cilka egyensúlyát veszítve elzumant, amikor a férfi ellökte. Lábát terpesztve a lány fölé térdelt. Cilka rémülten próbált eltakarni magát, amikor Schwarzhuber feltépte az ingét. Arcán érezte a férfi kész fejét, miközben lepunta a szemét, és átengedte magát az elkerülhetetlennek. Aznap este Gitta zokogva futott az irodától a barakjáig. Dana és Ivana a találtak rá, amikor úton érték. volt, és csak annyit tudott kinyögni, hogy cilkát elvitték. Csak kérdése volt. Mióta Lale a tatúvírár egyedül lakott egy teljes barakban. Naponta látta, amikor visszatért a munkából, mennyit halad körülött az építkezés. A szigorú és pontos hierarchia alapján működő táborban Lale egy ágy a szobában aludt, amit általában a barak kápójának tartottak fent, márpedig Lale nem volt senkinek sem a kápója. Gyanította, hogy előbb-utóbb a barakban lévő üres pritsek is gazdára fognak lelni. Aznap, amikor Lale visszatért a barakba, fogúcskázú gyerekeket látott. Az élet már soha többé nem lesz ugyanolyan, állapította meg magában. Néhány nagyobb gyerek odaszaladt hozzá és kérdezgette, de Lale nem értette őket. Rájött, hogy leginkább a magyarnak egy eltorzított változatán lehet velük szót érteni. Megmutatta új baraktársainak a szobáját, és a lehető legszigorúbban meghagyta, hogy oda soha, de soha nem léphetnek be. Tudta, hogy értik, de vajon tiszteletben tartják-e majd? Erre csak az idő adhatott választ. Eltűnődött, vajon nem kéne más titkos raktárt keresni a matrac alá rejtett készletnek? Bement a barakba, a férfiakkal kezet rázott, és köszöntötte az asszonyokat, főként az idősebbeket. Tudták, mi le munkája, és ő is elmagyarázta részletesen. Foggadták, hogy mi lesz velük. Jogos kérdés, amire nincs válasz. Lale megígérte, hogy elmond nekik mindent, amit csak hal, és ami érintheti őket. Hálásnak tűntek. Sokan megígyezték, hogy még sosem beszéltek zsidóval. Lale sem beszélt még soha emberrel. Aznap éjjel nehezen aludt el. Meg kellett szoknia a csecsemünk az ételért könyörgő gyerekek sírását.